Stimza enguri de Bună ziua, domnilor și domnilor. La microfon Dan mă grăbesc să vă prezint sumarul de astăzi. Vom intra în curând în legătură directă cu colega noastră Corina Negrea care se află la Stockholm unde, după cum știți, se desfășoară ceremoniile de decernare a premiilor Nobel. Tocmai s-a încheiat conferința de presă comună a laureațiilor Premiilor Nobel pentru chimie, fizică și economie. Vom comenta ce s-a întâmplat acolo, vom comenta însă și importanța științifică a cercetărilor premiate, avândul l ca invitat în direct cu noi pe domnul doctor în fizică Cristian Presură, cercetător la Philips Research Eindhoven, Olanda. Mihaela ne va spune că energia curată nu este chiar curată. Ca să satisfaci necesarul actual de energie al umanității prin energie solară, ar fi necesar o suprafață cât două România, acoperită cum complet cu panouri fotovoltaice. Dar panourile fotovoltaice... Se obțin printr-o tehnologie poluantă Apoi sărăcesc solul Produc efect de seră Așadar inconveniente Care o fac pe Mihaela și pe invitatul său Domnul Mihai Bădic Cercetător la ICP Să concluzioneze că cea mai curată energie Este energia hidroelectrică Vom asculta interviul Și poate ne vom lămuri La ora 14, a ști pentru a trăi. 8 decembrie este ziua medicilor interniști, sărbătorită printr-un simpozion cu tema Boala coronariană cronică. Colega noastră Claudia Laslo a realizat un interviu cu doamna dr. Camelia Diaconu, medic internist la Spitalul Clinic de Urgență Floresca. Vom încheia emisiunea cu obișnuita rubrica Zilei de Joi, Exploratorii Lumii de Mâine, redactor Cristina Ghidovean. Suntem acum pe Corina Negrea Care se află în capitala mondială a științei Și se bucură de minunile care îi se revelează Salut mâna Bună ziua și ție și ascultătorilor noștri, Mă bucur, mă bucur foarte mult Mă bucur ori de câte ori vin aici Te am mai spus și o să repet lucrul ăsta m-am bucurat în mod special pentru că Am fost la această conferință de presă Despre care spuneai și tu dimineața La Academia Regală de Științe uh, Laureații Nobel pentru chimie fizică Și științe economice au fost acolo uh, Înainte însă de a, de a comenta puțin cu tine Ce s-a întâmplat, aș vrea să încep uh, Prin a o contrazice pe colega mea Mihail Aghiță Și <laughs> implicit pe invitatul ei Devine emisiunea uite, mai interesantă Pentru că, uite, tocmai am în față un pliant, sunt la centrul de presă de aici, de la Ministerul de Externe, am, am în față un pliant care scrie așa, greener means richer, adică ve mai verde înseamnă mai bogat. Cum combina Suedia emisiile jo scăzute de carbon cu uh, o economie verde în creștere? Adică e vorba despre energie regenerabilă. Ajungem la ce vorbeam ieri, modelul suedez. Și aici da. termin cu contrazicerea și reveni, revenim la... La subiectul nostru preferat zilele astea Da, e subiectul anume... preferat al tuturor iubitorilor de știință și al tuturor admiratorilor minților creatoare Să știi, să știi Am avut astăzi privilegiul, pot să spun cu mâna pe inimă, să fac două interviuri absolut senzaționale Primul a fost cu Barry Berish, care este, mă rog, unul dintre cei trei laureați Nobel în fizică cel care a contribuit la demonstrarea experimentală a teoriei lui Einstein privind de existența undelor gravitaționale. Uh, Berry Berry este un, uh, un cercetător uh, minunat, e puțin spus. Interviul cu el a fost atât de, cum se spun, de, de plin de conținut, de, de, de frumos. Este un cercetător atât de frumos acest Berry Berry, încât uh, mi s-au părut 20 de minute cât am stat de vorbă cu el total insuficiente. Aș mai fi putut vorbi foarte mult pentru că uh, Berry Berry și are acea ca și de altfel toți cei trei, cei ceilalți doi colegi ai săi, cel puțin cât i-am văzut astăzi. Are acea nu știu cum să spun mai bine, umilință, dar în sensul acela de, de uh, cum să spun de, de a fi conștient că nu ești Dumnezeu pe pământ, că nu știi tot, că nu deții adevărul ob absolut mi-a povestit, pentru că l-am întrebat cum, când a știut că și-au și -au fost siguri că au făcut o descoperire importantă. Și mi-a spus că efectiv a tremurat până când s-a reconfirmat a treia oară ceea ce ei cumva știau că e bine făcut. Și că și amintește exact 26 decembrie 2015. A fost ziua în care a avut confirmarea că ceea ce au observat ei este adevărat. Dar asta venea după câteva luni de incertitudine în sensul că luni în care au verificat datele și le-au reverificat, pentru că spunea el, era foarte multă lume cu ochii pe noi și n-am fi vrut să greșim, nu pentru că am fi falsificat date, ci pentru că din entuziasm am fi putut oferi niște rezultate greșite. Ceea ce l-a uimit foarte mult este faptul că Premiul Nobel a venit doar după doar doi ani. Se aștepta la un moment dat, dar La fel de bine putea să nu vină în timpul vieții sale Regula acordării acestor premii este de regulă, ca să spunem așa, după foarte mulți ani Ei bine, premiul s-a acordat repede și asta cumva uh, iarăși pune o presiune pe ei Pentru că, spune Beriberiș, uh, nu se termină totul aici De-abia de acum încolo începe frumusețea Mai sunt așa de multe lucruri de, de demonstrat și de descoperit Având, <coughs> având la, la îndemână această tehnologie nouă Și asta este ideea pe care a mers, de exemplu, și celălalt intervievat al meu astăzi e Richard Henderson, care este unul dintre cei trei chimiști uh, laureației Premiului Nobel Să ne amintim, tehnica de Crio a fost laureată la chimianul acesta Care spunea că, sigur că da, uh, microscopia electronică s-a dezvoltat în anii 20-30 Au fost foarte mulți pionieri, inclusiv George Emil Palade a contribuit o bună bucată din dezvoltarea acestei tehnici. Dar CRIO, electrona, microscopia, abia în ultimii 20-30 de ani a început să fie folosită. Și spunea și el, faptul că am observat până la nivel atomic, în 3D, ce se întâmplă într-o moleculă, nu ne-a oferit toate răspunsurile. Abia de acum încolo începe frumusețea și nebunia, pentru că abia de acum încolo companiile farmaceutice, de exemplu, au devenit foarte interesate să folosească această tehnică pentru a dezvolta medicamente. Nu pot ține pasul companiile care produc tehnologia cu uh, progresul în, în cunoaștere. Repet, a fost o dimineață extraordinară. Extraordinar. Da, e frumos să, să descoperi pasiunea la niște oameni care, în principiu, sunt realizați și din punct de vedere profesional și din celelalte puncte de vedere, e bine, până la urmă, microbul cercetării produce, cum să spun, este retard ca să folosesc un, un termen din medicină microbiul cercetării, toți uh, au, au avut, au în comun faptul că s-au îmbolnăvit uh, cu acest microb uh, din școală și iarăși este o idee pe care s-a mers și astăzi, dar și ieri la conferința de presă. Cât de mult, ce importanță are școala, ce importanță au primii ani în viața unui copil, uh, expunerea la știință, vorbeam și ieri lucrurile acesta Berry Beri, beri și-a mai spus că l-am întrebat dacă se consideră un, un om de știință realizat, uh, dacă, dacă consideră că acum premiul Nobel înseamnă că are succes. Mi-a plăcut foarte mult. Și ar fi final de carieră cumva. Și ar fi cumva, da, final, să-și încheie toate socotele de acum încolo, sigur că da, ce îți mai poți dori mai, mai mult. Mi-a plăcut foarte mult felul absolut realist și cu foarte multă demnitate în care a spus, sigur, că premiul Nobel este un premiu important. Capet vizibilitate, dintr-o dată, mai mult decât orice alt premiu ți-l poate aduce. Dar eu am fost bucuros, spunea Beriberiș, făcând în fiecare zi cercetare științifică. M-am considerat în fiecare zi un om de știință împlinit și realizat făcând această, această zonă din, din știință. M-am considerat în fiecare zi fericit că pot avea colegi care fac același lucru, că pot întâlni oameni care vin cu idei și de pe urma unei idei pe care o discuți la o cafea, ies lucruri extraordinare. Cum a fost astăzi la conferința de presă? Ați avut timp să puneți întrebări? A fost uh, puțin timp să punem întrebări. Eu am întrebat uh, ca să mă laud puțin. Am întrebat care, care este uh, care este teoria care în, în viziunea tuturor, mai ales a fizicienilor, ar putea beneficia de pe următorul progres tehnologic. Uh, întrebarea s-a extins și la celelalte domenii. Uh, Mi-a plăcut foarte mult ce a spus uh, laureatul Nobel în științele economice Richard Thaler, spunea că în economie, de exemplu, uh, Progresul tehnologic o să se vadă în ceea ce tehnica de calcul va putea, fi, va putea oferi mai târziu, pentru că acest concept de big data, care înseamnă, de fapt, volume imense de, de informații, nu numai din fizică, nu numai din chimie, dar din genomică, dar din științele economice, toate vor trebui uh, prelucrate, firește, dar vor trebui integrate. Cu alte cuvinte, pentru că el însuși uh, și-a integrat în cercetările sale economice domeniul psihologic, deci domeniul științelor comportamentale a stat la baza elaborării teoriilor sale economice care au luat premiul Nobel anul acesta. Da, asta și... este extrem de important, scuză mă că te întreb, Corina. Da, da. Mă gândesc că, într-adevăr, avem o imensitate de date. Uh, ce parte dintre ele trebuie puse cap la cap? Din ce domenii și anume ce... Uh, Date stocate pot fi puse cap la cap ca să ne conducă către un rezultat punctual. În primul rând, trebuie definit rezultatul punctual. Sigur. Asta -i. Joachim Frank spunea, iarăși laureat în chimie, Spunea astăzi la conferința de presă că din punctul lui de vedere poate că ar trebui elaborate niște teorii care să ducă și să ceară niște un, un progres tehnologic, niște tehnologii, pentru că încă nu știm, avem așa de multe informații, încât nu știm, nu știm, nu știm, noi oameni de știință. Ce să alegem mai exact? Nici nu știm ce să cerem până Nici la urmă. Nu știm ce să cerem, știință. exact, exact, exact. Poate știu că o să vei fi în legătură cu Cristian Presură. Nu poate, suntem poate... chiar în legătură directă și mă, mă bucur să-l salut pe uh, domnul doctor în fizică Cristian Presură, cercetător la Philips Research in Hoban, Olanda, și uh, îl rog să intervină în discuția pentru că, iată, ne lipsește un om de știință, omul de, ne lipsea un om de știință, omul de știință este acum pe fir. Bună ziua. Bună ziua! Corina vorbesi așa de frumos Că nici n-aș vrea să o întrerup da, tot Eu aș vrea să mă întrerup Pentru că eu vreau să-mi spui Dacă ceea ce am auzit eu astăzi e corect <laughs> Da, este absolut corect Uite Corina, îți dau La două lucruri, îți de estate Săptămâna trecută S-a anunțat că undele gravitaționale Pot să fie folosite la detecția de cutremure Iată o aplicație iar, iar. practică la care Nu mă gândeam sincer atunci când am aflat despre undele gravitaționale. Și tot săptămâna trecută, apropo de Big Data, s-a anunțat că cel mai deștept computer, deci la ora actuală la șah, computerele bat campionii mondiali. asta se știe. Campionii mondiali se antrenează cu computere. Ei bine, AlphaGo este un alt program de computer care folosește inteligența artificială și folosește Big Data ca să învețe și Alfa Go, acum câteva luni, a reușit să-l bate pe campionul uh, mondial la Go, dar săptămâna aceasta uh, programul Alfa Go, care știa să joace Go, programul Alfa, a, uh, a fost învățat în patru ore să joace șah. Ce s-a întâmplat? A reușit să-l bată măr, pe uh, acel computer care era cel mai puternic la șah în toată lumea și care bătea toți campionii mondiali. Aș vrea deci să spulber entuziasmul, 4. Cristian Presură, dar pe Gary Kasparov, de exemplu, campion, fost campion mondial la șah, l-au bătut computere umane foarte puțin dotate. Aceasta se întâmplă acum 20 de ani când era la plus Nu, nu, nu, l-au bătut mai acum câțiva ani, când se lăsase cumva de șahul de performanță. Când Dar de oricum calculatoarele alea nu erau cele de astăzi. Nu, nu, nu, nu, nu erau. Erau da, programate da, din altă parte. <fie> <fie> da, scuz, scuze, mă Cristi, pentru această divagație mai veselă. Da, într-adevăr. Deci, într-adevăr, Big Data este foarte relevant acum și întrebați voi la ce ne ar putea folosi. Ei bine, e clar că în medicină și în sănătatea publică. În sănătatea publică, imaginați-vă că avem atât de multe date stocate la spitale și putem deja, ca să aflăm, cum să zic eu, nu starea unui pacient, ci starea unei națiuni și să luăm măsuri atunci când trebuie, gândiți-vă la bolile cardiovasculare, etc. Deci cum folosim această big data, aceste date multe tot pe care le avem în sănătatea publică și în același timp în genetică. Gândiți-vă că un om da, are 4 miliarde de baze genetice în ADN-ul său. 4 miliarde de baze. Sunt practic câte stele sunt în galaxie. Și ne întrebăm de ce, poate nu sunt folosite. Multe dintre ele nu sunt într-adevăr folosite, însă nu este atât de greu ca să faci, cum să zic eu, relația între o bază și un anume efect, cât ca să vezi corelația dintre ele, pentru că toate aceste procese și toate aceste informații conduc la ceea ce suntem. Și uh, sunt foarte multe interacții care pot să aibă loc. Ori atunci vorbim iarăși despre big data. Da, adevăr Între genetică și boli. Asta, repetat, asta a spus și uh, Richard Taller astăzi, big data pe asta o să, se, o, să, o să se meargă foarte mult și trebuie să se meargă foarte mult în anii viitori, pentru că uh, toate experimentele acestea, Stern, uh, iată, și altele din alte domenii, în, în genomică, exact cum spui tu, în genetică, toate furnizează date care deocamdată sunt stocate, o foarte mică parte din ele sunt prelucrate acum. -am, nu, nu apucă oamenii de știință să le, să le prelucreze. Mă gândam că poate am putea vorbi puțin și despre conferința de presă de ieri, pentru că apropo de, de această, cum să spun, de această atitudine, ce înseamnă să fii un om de știință, practic de succes astăzi? Pot să răspund așa scurt. Un om de știință, de succes pune foarte multă pasiune în ceea ce face. Este un om care pur și simplu se transformă într-o idee. Așa sunt oamenii mari pe care i-am cunoscut eu. La doctorat am avut un premiar Nobel uh, care mi-a coordonat ultima parte a tezei și am recunoscut în el faptul că el era ideea respectivă. Uh, și în același timp foarte multă modestie, cum spuneai și tu. Pentru că cu cât, cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin știi. Și modestia apare monormal la acești oameni. Ei bine, Dar... Jeff Jeffrey Hall, unul dintre laureații ai Premiului Nobel pentru Medicină, ieri spunea exact același lucru, odată că un om de știință de succes este un om de știință care găsește în fiecare zi bucurie în ce face um, și că pentru fiecare dintre acești oameni de știință de succes, um, practic măsura succesului este bucuria pe care l-o produce lor înșile ceea ce, ceea ce fac. Ce mi-a plăcut foarte Absolut. mult... la La, la Jeffrey Hall Și cred că este cumva o condiție Ca să la un moment dat să ajungi Deși nu știi când să ajungi La o, o descoperire fantastică Este acea, acea dorință Acea putere până la urmă De a rezista, să apuci pe un drum Odată pe care n-au mai mers alții, Dar pe care, cum să spun Mulți îl consideră un drum Care nu duce nicăieri Am postat pe Facebook ceea ce spunea Jeffrey Hall Să nu renunți atunci când toată lumea spune că trebuie să renunți. Și el vorbea despre el însuși, care așa este, este total nonconformist ca cercetător, un om de o vitalitate și de o, cum să spune, plin de viață, și a vorbit el la conferința de presă mai mult decât toți ceilalți la, la un loc. El spunea așa că cercetările pe care le-au început în urmă cu peste 30 de ani, aproape 40 de fapt, au fost începute pe musculița de oțerți banala musculiță de oțet, care a mai furnizat științei de-a lungul anilor foarte multe rezultate. Aproape toată lumea din jurul lor, comunitatea științifică din jurul lor, s-a uitat așa, cu neîncredere și cumva cu ironie la direcția lor de cercetare. Ei bine, s-a dovedit că de acolo a venit răspunsul. Și iarăși o idee care mi-a plăcut foarte mult, am să o repet, am mai spus-o și azi dimineață, spunea Jeffrey Hall să nu ne lăsăm... Uh, cum să spună, copleșiți și induși în eroare de lucrurile strălucitoare. Nu acolo sunt uh, adevăratele valori și adevăratele lucruri valoroase. În lucrurile care par la prima vedere nesemnificative și care nu spun poate mare lucru, acolo sunt de obicei Soluțiile, răspunsurile, de acolo vin marile, marile provocări în general. Corina, eu aș mai adăuga o calitate pe care un om de știință, de succes și de mare valoare ar trebui să o aibă și probabil că o și au în foarte mare măsură cei pe care ai cunoscut tu, cu siguranță. Și anume altruismul. Este într-adevăr foarte, foarte necesar să fii perseverent. Este foarte necesar, ba chiar este cum să spun, uh, imperios, necesar să crezi în ceea ce faci. Dar uh, până, până la asta trebuie să și știi că tot ce faci este în binele altora. Uh, și în, uh, și într-o altă ordine de idei, ceea ce spunea Cristi, iar este o probă de altruism, adică un om care se află într-un apogeu al carierei, iată că îi sfătuiește pe tineri cum să ajungă și ei să-și uh, materializeze visurile, să pună mâna pe visurile lor, ceea ce uh, este o probă de altruism. Și o dovadă de altruism este faptul că acești laureați Nobel, de exemplu Richard Henderson, încă o dată laureat Nobel îmi spunea astăzi, care, sigur, îmi spunea că a terminat cu cercetarea cumva, a avut în ultimii ani foarte multe funcții administrative, a fost directorul laboratorului de biologie moleculară, este încă de la Cambridge din Marea Britanie, el îmi spunea că, de fapt, ce face acest premiu Nobel pentru, pentru ei ca pentru ei, ca persoane dar pentru domeniu și mai ales pentru echipa imensă din spatele uh, lor, echipa cu care ei trei, care singuri sunt astăzi vizibili, au lucrat. El îmi spunea că echipa lor, de exemplu, are peste 1000 de oameni. Deci, cercetarea aceasta din crioelectronomicroscopie a fost posibilă datorită uh, contribuției pe care și-au adus-o peste 1000 de oameni din practic din toată lumea. Ei trei au fost aleși, spunea el, doar așa, printr-un noroc. Dar noi reprezentăm toată această echipă și, practic, domeniul nostru este pus în lumină, capătă o vizibilitate extraordinară prin acest, prin acest premiu. Iarăși mi s-a părut extraordinar faptul că uh, el spune lucrul ăsta, uh, Kipstorn a spus lucrul acesta, Berry și a spus lucrul acesta, că fără o echipă nu se, nu se poate lucra, nu astăzi, în general nu se mai poate lucra. Astăzi este nevoie, într-adevăr, de echipe foarte mari și asta mă întoarce cu gândul la ce ai menționat, un cuvânt care sună rău de obicei, finanțare. Finanțare De ce trebuie să dăm bani? Uh, or, mie, mi se pare întotdeauna că dacă avem oameni deștepți printre noi, oameni entuziaști, oameni care pot să facă ceva, noi, de fapt, nu-i finanțăm, noi nu i ajutăm. Noi i ajutăm ca să ducă mai departe niște vise pe care noi le avem, dar de care nu suntem în stare, Noi nu suntem așa de deștepți ca ei, noi nu suntem așa de, așa de pasionați ca ei. Practic deci ne finanțăm finanț... propriile vise, nu? Da, absolut. Dar poate că alt cuvânt decât finanțare este, cum să zic eu, îl ajutăm pe cel de lângă noi. Avem un om care poate să facă ceva și îi dăm, îi dăm, îi dăm lucrurile de care are nevoie. Uh, apropo de finanțare, uh, Jacques Dubroche spunea astăzi, uh, că, și apropo de ce spuneai tu, că finanțând acești oameni de știință, practic ne ajutăm pe noi. Uh, răspunzând la o întrebare de ce, de ce lumea nu mai are încredere în știință și în, uh, în oamenii de știință uh, eu, uh, Jacques Dubrochei a spus așa Dar trebuie trebui să uităm nicio clipă Că noi suntem astăzi unde suntem Că noi vorbim astăzi la telefon Că noi avem calculatoare prin care instantaneu, nu știu, transmitem Avem acces la informații Pentru că niște oameni de știință s-au uitat în niște locuri în niște... Au făcut niște cercetări, au fost curioși să vadă N-ar trebui să punem la îndoială nici veridicitatea și nici, cum să spun, soliditatea a ceea ce înseamnă rezultate științifice. Pe de altă parte, această idee de finanțare, care, sigur, nu ne place cuvântul, dar ăsta este, despre această idee de finanțare, Jeffrey Holmes spunea, el a fost foarte categoric în interviu. Mi-a spus, sigur, că da, eu am avut noroc să încep cercetarea într-o vreme în care, sigur, lumea nu credea că fac bine ce fac și m-au lăsat în pace cu alte cuvinte, deși, ca paranteză, spunea, e foarte rău să ai un șef care... Este indiferent E mai bine să spună piedică decât să fie indiferent Cum a fost șeful meu Dar în fine a reușit Am închis paranteza Dar spunea așa Eu am avut noroc să încep cercetarea Într-o vreme în care în America Se dădeau uh, fonduri pentru cercetare Acum America este autodestructivă Nu-și mai finanțează uh, Cum trebuie domeniul științific Sunt foarte puțini bani Pentru cât cercetători sunt Și mai spunea el sigur că nici Europa Nu face mare excepție Și că este rău că se întâmplă așa și că dacă așa se întâmplă, și asta e tendința în lume, este din ce în ce mai rău. Eu mă tem că îmi vor rămâne fără probleme ale științei pe care să le mai discutăm și mâine. O să epuizăm toate lucrurile astăzi și, cum să spun, mă voi afla mâine într-o într -o mare suferință. Nu, vom mai, nu voi mai avea ce să te întreb, Corina. S-ar putea, pentru că eu mâine voi fi întrean spre Oslo, dar poate găsim totuși subiecte de discuție. Poate găsim o gară. <laughs> O gară, da, o gara din Oslo. O gară, gară care... pentru doi, da. Uh, pentru doi și sper mai mulți ascultători, cât mai mulți ascultători. Așa, pe... așa cred și eu. Pe da. care eu îi îndemn dacă au timp și e să se uite pe site-ul fundației Nobel în curând o să înceapă uh, conferințele publice ale laureaților uh, premiilor pentru medicină care au loc la Karolinska și să urmărească oricum site-ul Nobel, pentru că acolo sunt foarte multe lucruri interesante. Eu îți mulțumesc, Corina, și aș adresa, aș adresa o ultimă întrebare lui Cristi Presură. Cât de importantă este această sărbătoare a științei pentru cercetătorii, aș spune, care nu primesc distinții, dar în același timp și pentru public? Cât de mult bine face comunității științifice, dar și locuitorilor, să spunem, civili ai planetei noastre? Aș spune că face mult mai bine uh, lumii în general și uh, mă auziți? Da, da, sigur, foarte bine chiar. Da, da. Comunitatea științifică este uh, bucuroasă că munca este recunoscută. Poate că uh, cineva care uh, nu lucrează în domeniul respectiv uh, spune a, ok, aș fi vrut să fie premiul Nobel în domeniul meu, dar, uh, dar știe cumva că în general uh, aceste rezultate sunt recunoscute. Pentru însă publicul larg e foarte important și în special este pentru cei tineri, așa cum a spus și Corina în interviu. Un om de știință se formează atunci când are 18 ani, 17 ani sau chiar 10 ani sau chiar 7 ani. Atunci îi vin ideile pe care după aceea... Le, le formează pe viitor. O să vedeți la mulți dintre laureații Premiilor Nobel că ideile lor fundamentale și adânci au fost dezvoltate în adolescență, începând de la Einstein, începând uh, și continuând cu, cu Newton și cu, și cu alții. Când ești copil, când ești adolescent, când ești tânăr, atunci te formezi ca om de știință. După aceea, când mergi la facultate, când continui în cariera ta, nu faci decât ca să construiești focul sau să, să, spui așa, să pui, să pui lem pe focul care era deja în, în, înăuntru tău. Mulțumesc foarte mult Cristi Presură pentru participarea la emisiunea de astăzi. Abia aștept să ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Cu Corina ne vom reîntâlni mâine și ne bucurăm că se află acolo la Stockholm sau chiar în drum spre Oslo. Emisiunea noastră continuă. Mulțumim celor doi interlocutori și continuăm cu muzică. jive jack, put it in your pocket till I get back Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand Hit that jive jack, jack, jack, jack, put it in your pocket till I get back Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand Standing on the corner, all for the jive But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five shout yada hit that jive jack, put it in your pocket till I get back Going downtown to see him.